Озвучено книжкова хмаринка. Розділ одинадцятий. Лізі і озеро. Тссс, тепер тобі треба сидіти тихо. Лізі найбільше боялася, що спека, яка стояла того пізнього ранку, здолає її, і вона впаде непритомно на півдорозі між сараєм і будинком, не дійшовши до своєї мети. Сонце пішло їй назустріч, заховавшись за хмари, і повіяв прохолодний вітерець, остудивши її перегріту шкіру та запалене розпухле обличчя. На той час, коли вона дійшла до заднього ганку, глибока різана рана в її груді знову стала боляче пульсувати. Але чорні крила були десь далеко. Була важка хвилина, коли вона не могла знайти ключ від будинку, але зрештою її пальці намацали кільце для ключів – невеличкого срібного ельфа під пакетиком паперових носовичків «Клінекс», які вона зазвичай клала до своєї правої передньої кишені. Отже, з цим усе було в порядку. А в домі панувала прохолода. Прохолодний, і мовчазний, це був її дім. Дай тільки, Боже, щоб він залишався її домом доти, доки вона догляне за собою. Жодних телефонних дзвінків, ніяких візитів, ніяких заступників шерифа з ростом шість футів, що підійматимуться на задній ганок з'ясувати, чи все з нею гаразд. «І не допусти, господи, благаю тебе, не допусти, щоб знову повернувся чорний принц Інкунків». Вона перетнула кухню і дістала білий пластиковий тазик із-під Їй було боляче нахилятися, дуже боляче, і вона знову відчула теплоту крові, яка текла по її шкірі, і якою просякли рештки її подертого топа. «Він почав і вже не зупиниться. Ти це розумієш?» «Звісно, вона розуміла». «І він повернеться. Байдуже, що ти пообіцяєш. Байдуже, що ти віддаси, він повернеться. Ти це знаєш також». Так, вона знала і це. Бо для Джима Дулея, його оборудка з Вудбоді та рукописами Скотта – то лише передзвін для Лілей. «Недаремно ж він познущався з твоєї цицьки, а не відрізав тобі вухо або палець». «А вже ж», – сказала вона, звертаючись до порожньої кухні, яка була спочатку в тіні, – а потім несподівано освітилася, коли сонце виглянуло з-за хмари. Так Джим Дулей уявляє собі великий секс. «І наступного разу він візьметься за мою путьку, якщо копи не зупинять його». «Ти зупиниш його, Лізі, ти!» «Не говори, дурниці, люби!» – сказала вона, звертаючись до порожньої кухні, своїм найліпшим голосом, голосом ца -цагабор». Знову скориставшись правою рукою, вона відчинила шавку над тостером, Дістала звідти коробку з пакетиками чаю «Ліптон» і поклала її в білий тазик. Укинула туди й закривавлений квадратик «Африканки» з кедрової скриньки «Доброї матінки». Хоч не мала найменшого уявлення про те, навіщо вона досі носить його з собою. А тоді поплентала до сходів. «Чому дурниці? Ти ж зупинила білявчика хіба ні? Хоч цю заслугу й приписали іншому, але це ж ти його зупинила? Там було зовсім інакше». Вона стояла, дивлячись угору на сходи, з білим пластиковим тазиком під правою рукою, притиснувши його до свого стегна, щоб коробка з чаєм та квадратик африканки не повипадали звідти. Їй здалося, що ці сходи мають не менш як вісім миль заввишки. Лізі подумала, що їхня вершина либонь огорнута хмарами. «Якщо там було інакше, то чому ти хочеш вибратися на гору сходами?» Бо там вік один, крикнула вона, звертаючись до порожнього будинку, стародавні клятущі пігулки, які полегшують біль. Голос сказав їй ще одну фразу, а тоді замовк Пезеке Пете, ти мене переконав. Твоя люба дитина зробить усе, як треба, сказала Лізі, ти в це повір. І вирушила в тривалу повільну подорож угору гору сходами. Десь на середині її дороги над нею знову замахали крила, ще чорніші, аніж будь коли. І якусь мить Лізі не сумнівалася в тому, що зараз вона провалиться в чорноту. Вона стала переконувати себе, що їй треба падати вперед, на сходи, а не назад у порожнечу, але тут у неї в голові знову прояснилося. Вона сіла, поставивши тазик собі на коліна, і так сиділа з похиленою головою, поки не дорахувала до ста, мухикаючи місісіпі між кожними двома числами. Потім знову зіп'ялася на ноги і закінчила своє сходження. На другому поверсі гуляли протяги, і там було навіть прохолодніше, ніж на кухні, але на той час, коли Лізі туди дісталася, вона знову вкрилася рясним потом. Під проникав у ростин на її груді, і незабаром до лютого болю додалося ще й свербіння від солі. І їй знову дуже хотілося пити. Спрага мучила її на всьому шляху від горла до шлунка, так їй здавалося. Це принаймні можна було залагодити, і що швидше, то ліпше. Вона заглянула в кімнату для гостей, коли повільно її проминала. Там було все перероблено після 1996 року, навіть двічі, але вона без жодних проблем одразу побачила чорне крісло-гойдалку з емблемою Менського університету на спинці. І чорний екран телевізора, і вкриті візерунками паморозі вікна. Що змінювало колір, коли змінювалося сяйво в небі? «Оближ, маленька Лізі, це давно відійшло в минуле». «Вона все відійшло в минуле, але нічого не було зроблено», – роздратовано закричала вона. «У цьому вся хрінова проблема». На цей вигук вона не дістала відповіді, але тут нарешті вона дійшла до великої спальні з прилеглою до неї ванною кімнатою. Скот, який ніколи не відзначався делікатністю, називав цей комплекс «трах з нужником». Вона поставила тазик, узяла склянку для зубних щиток. Там досі було їх дві, але тепер вони обидві належали їй. Гай-гай! Дістала їх звідти, виполоснула склянку і наповнила її повінця холодною водою. Жадібно випила її, а потім використала якусь мить для того, щоб подивитися на себе в дзеркало. На своє обличчя принаймні. Те, що вона побачила, не вельми її підбадьорило. Її очі блищали синіми іскрами на дні глибоких темних провалин. Шкіра над ними мала темно-брунатний колір. Ніс був скривлений ліворуч. Лізі не думала, що він зламаний, але хто знає. Богу дякувати вона могла ним дихати. Під носом була велика кірка засохлої крові, яка опускалася по обидва боки від рота у формі гротескних, як у фуманчу, вусів. Поглянь, ну, мамо, я мотоцикліст, хотіла вона пожартувати, але слова не вилетіли у неї з рота. Зрештою, це був ідіотський жарт. Її губи так розпухли, що вивернулися зсередини назовні, надавши їй побитому обличчю гротескного, ображеного виразу «Прийди і поцілуй мене». Чи я справді думала їхати до Грінлона, до мівки славетного доктора Олберніса в такому стані? Невже я справді про це думала? Та їм же досить буде одного погляду, і вони одразу викличуть швидку допомогу, щоб відвести мене до справжньої лікарні, до такої, де вони мають відділ негайного інтенсивного лікування». «Ні, ти думала не про те. Ти думала...» Але вона закрила цю тему, пригадавши те, що мав звичай казати Скотт. «Дев'яносто відсотків того, що відбувається в людських головах, їх абсолютно не стосується. Можливо, це була правда, а може й ні». Але поки що їй ліпше робити так, як вона робила, коли підіймалася сходами, опустити голову і повільно ступати вперед крок за кроком. Лізі довелося пережити ще кілька прикрих хвилин, коли вона ніяк не могла знайти вікодин. Вона вже майже відмовилася від цього наміру, подумавши, що пляшечку забрала одна з трьох дівчат, які приходили до них навесні прибирати, коли несподівано знайшла її схованою за полівітамінами скота. «І чудо з чудес! Дата останнього використання пігулок була в цьому самому місяці!» «Марнотратство до добра не доведе», – сказала Лізі і проковтнула три таблетки. Потім наповнила пластиковий тазик теплою водою і вкинула в неї жменю пакетиків чаю. Хвилину спостерігала за тим, як безбарвна вода стала забарвлюватися в бурштиновий колір, потім стинула плечима і укинула в тазик решту пакетиків. Вони осіли на дно потемнілої води, і вона подумала про молодика, який колись сказав. «Трохи боляче, але це допомагає. Воно справді дуже і дуже допомагає, Лізі». Це було в уже далекому від неї іншому житті. А тепер вона мала сама подбати про себе. Вона взяла чистий рушник, знявши його з вішалки біля зливальниці. Занурила його в тазик і м'яко викрутила. «Що ти робиш, Лізі?» – запитала вона себе. Але відповідь на це була очевидною, чи не так? Вона досі йшла по сліду, який залишив для неї її мертвий чоловік. По сліду, який вів у минуле. Вона дозволила клаптям своєї подертої блузки впасти на підлогу туалетної кімнати і з гримасою наперед, відчутого болю, притулила намочений у чай рушник до своєї покаліченої груді. Вона і справді заболіла – але супроти жалючого покусування її власного поту, це відчуття було майже приємним. Як ото коли полоскаєш рота ефективним засобом проти стоматиту. Це допомагає. Це справді допомагає, Лізі. Тоді вона в це повірила, майже повірила. Але тоді їй було лише 22 роки, і їй хотілося багато в що вірити. А тепер, коли вона в щось і вірила, то лише в Скота. А місячне коло? Так, дуже схоже вона вірить і в це. Вірить у світ, який існує майже за найближчими дверима і ховається за багряною завісою в її свідомості. Питання полягало лише в тому, чи є він доступним для подруги уславленого письменника тепер, коли він мертвий, а вона залишилася сама по собі. Лізі викрутила рушник, намочений у крові та в чаї, занурила його знову, знову притулила до своєї пораненої груді. Цього разу защіпало вже менше. Але це не лікування, подумала вона, просто ще одна позначка на дорозі в минуле. А в голос вона сказала. Ще один бул. Обережно притискаючи до себе намочений рушник і тримаючи закривавлений квадратик африканки оздобу доброї матінки. У лівій долоні, яку вона затиснула в кулак під своїми грудьми, Лізі повільно увійшла до спальні і сіла на ліжко, дивлячись на срібну лопату з написом. Урочиста церемонія закладен бібліотеки Шипмена, викарбуваним на лезі. А тож, там там справді видно було невеличку зазубрено. Де лопата спершу вдарила по пістолету білявчика, а потім і по його фізіономії. Вона має лопату, і хоч жовта африканка, в яку скоткутався кутався в ті холодні ночі 1996 року, давно кудись поділася, вона мала від неї цей спогад, цю оздобу. Бул Кінець. Хотіла б я, б, щоб це був кінець, сказала Лізі і лягла на спину, все ще притискаючи вологого рушника до груді. Біль поступово стихав, але це лише почав діяти Амендин Вікодин, досягши результату, якого не змогли б досягти ані чайне лікування Пола, ані застарілий аспірин Скотта. Коли Вікодин вичерпає свої можливості, біль повернеться. Повернеться і Джим Дулей, автор цього болю. Питання було в тому, що вона робитиме під час цієї перерви? Чи могла вона щось робити? Єдине, на що ти абсолютно неспроможна, це заснути. І це дуже погано. Якщо сьогодні до восьмої вечора професор нічого мені не повідомить, наступне калічення буде набагато гіршим, сказав їй Дулей. І Дулей організував все так, щоб вона опинилася в безнадійному становищі. Він також наказав їй доглянути себе і нікому не повідомляти, що він був тут. Досі вона виконувала його настанови, але не тому, що боялася бути вбитою. В якомусь розумінні знання того, що він хоче вбити її, надавало їй певну перевагу. Вона могла тепер не турбуватися про те, щоб умовити його бути розважливим принаймні. Але якби вона зателефонувала до офісу шерифа, то «Ти не можеш вирушати на пошуки була», «Коли в домі повно здоровенних заступників шерифа, які пильно, тебе охороняють», – промовила вона. «А я?» «А я думаю, Скотт хоче мені сказати щось іще, або намагається». «Мій любий», – сказала вона, звертаючись до порожньої кімнати. «Я хочу тільки знати, що ти хочеш мені сказати». Вона подивилася на електронний годинник, який стояв на столику біля ліжка, і була приголомшена, побачивши, що ще тільки за двадцять хвилин одинадцяте. Їй здавалося, цей день уже триває тисячу годин. Але певно так було тому, що вона провела більшу його частину, намагаючись оживити минуле. Спогади розпросторювали перспективу, а найяскравіше з них могли повністю стерти час, поки вони розгорталися. Але досить минулого. Час подумати про те, що відбувається тепер. «Що ж, сказала собі Лізі, подумаймо У королівстві Пітцбург колишній цар Інкунків – Безперечно мучиться від жаху, який би мій покійний чоловік назвав синдромом «смердючих яєць». Заступник шерифа Олстон перебуває в Кешкорнерс, з'ясовуючи причини невеличкої пожежі. Підозрюваний у підпалі Аасон. Джим Дулей? Можливо, засів десь поблизу в лісі або з нудьгів і собі там палицю з моїм ножем для відкривання консервів у кишені, чекаючи, коли закінчиться день. Свій піті він міг заховати в будь-якому з десятка покинутих сараїв, яких вистачає навколо. На пагорбі в Ю або в долині Діпкат, або десь неподалік від містечка Гарлоу. Дарла, певно, уже в дорозі до Портлендського аеропорту, щоб зустріти там Канті. Добра матінка сказала б, що вона подалася на гульки. «А Аменда?» «О, Аменда пішла від нас, люба моя дитина!» І, можна сказати, Скот знав, що вона від нас піде, раніше чи пізніше. Хіба він не потурбувався про те, щоб зарезервувати за нею ту довбану кімнату? Бо треба, бодай, одного, щоб пізнати когось одного. Як говориться у прислів'ї. А в голос вона сказала, «Чи маю я піти до місячного кола? Чи не там наступний етап мого була? І він таки там, правда ж? Скот і як я туди дістануся, коли ти мертвий?» Ти знову намагаєшся сама себе випередити, чи не так? Безперечно, говорячи про свою неспроможність добутися до місця, яке вона досі не дозволяла собі навіть повністю пригадати. Ти повинна зробити набагато більше, аніж підняти завісу і заглянути за її край. Я мушу зірвати її, її сказала вона похмуро. Правда ж мушу? Відповіді не було. Лізі сприйняла це як так. Вона повернулася в ліжку на бік і взяла срібну лопату. Напис на лопаті підморгнув їй у світлі вранішнього сонця. Вона обгорнула закривавлений клапоть африканки навколо Державна, а тоді взяла лопату за це місце. «Гараст», – сказала вона, – «я її зірву». Він запитав у мене, чи хочу я там побувати, і я сказала «Гараст». Я сказала «Джеронімо». Лізі помовчила, міркуючи. «Ні, я сказала не так. Я сказала «Джероміно». І що сталося?» Що сталося потім? Вона заплющила очі, побачила тільки осяйний багряний зблиски, мало не заплакала від розчарування. Але вона не заплакала, а натомість подумала: "Пеза, закепете, люба моя дитино, прочайся завжди, коли пручатися треба". І міцніше вхопилася за державну лопати. Вона побачила, як замахується нею, побачила, як вона зблискує в туманному світлі серпневого сонця. І багряна завіса розсунулася перед нею розійшовшись посередині, як розходиться розрізана шкіра, але з тієї різаної рани бризнула не кров, а світло, дивовижне помаранчеве світло, яке наповнило її серце і розум сумішшю радості, жаху і печалі. Нічого дивного в тому, що вона придушувала цю пам'ять протягом стількох років. Це було занадто, занадто ще й дуже занадто. Здавалося, це світло надало посірілому повітрю вечора шовковистої м'якості і крик пташки вдарив їй у вухо, наче камінець, виготовлений зі скла. Вечірній вітерець наповнив її ніздрі сотнею екзотичних запахів. Франжепани, бугенвілії, запелюжені троянди і, о, святий Боже, ахіноцереуси, які розквітають уночі. Більшість відчуттів, які пронизали її, були спогадом про його шкіру на її шкірі, пульсуванням його крові, що бігла супроти пульсування її власної крові, бо вони лежали голі в їхньому ліжку, в оленячих рогах, і тепер вони уклякли голі посеред червоного люпину недалеко від вершини пагорба, голі в затінку дерев, що росли на цьому щасливому пагорбі, затінку, що ставав дедалі густішим. А споза обрію вже викочувалося помаранчеве коло місяця. Воно роздималося і горіло холодним полум'ям, тоді як сонце заходило за інший обрій, закипаючи у спалахах малинового вогню. Вона думала, що ця суміш різних кольорів бурхливого світла уб'є її своєю красою. Лежачи на своєму вдовиному ліжку і стискаючи в руках срібну лопату, набагато старша Лізі плакала від радості, спогадуючи те, що підказувала їй пам'ять, і тужачи за тим, що відійшло. Її серце то тішилося глибоким спокоєм, то мало не розривалося від розпуки. Жили-напружилися в неї на шиї. Її розпухлі губи розкрилися, виставивши на показ зуби. У борозенках ясен знову заструменіла кров. Сльози стікали з куточків її очей і ковзали по щоках до вух, де вони висіли, як екзотичні діаманти. Єдиною ясною думкою, що утворилася в її розумі, було «О, Скоте, нас не було створено для такої краси. Нас не було створено для такої краси, нам треба...» «Було тоді померти, о, мій любий, ми повинні були тоді померти, голі і о обіймах одне в одного, як закохані в романтичній історії. Але ми не померли тоді, – прошепотіла Лізі. Він тримав мене і сказав, що ми не можемо лишатися тут надовго, бо почало смеркатися, а тут небезпечно після того, як споночіє. Навіть більшість дерев тоді стають поганими. Але він сказав, що хоче – «Я хочу тобі щось показати, перш ніж ми звідси підемо», – каже він і ставить її на ноги. «О, Скоте!» – озивається вона дуже тихим і слабким голосом. «О, Скоте!» Здається, тільки на це вона і спроможна. У якомусь розумінні це нагадує їй ту хвилину, коли вона вперше відчула наближення оргазму, але тепер вона має таке відчуття, ніби вона кудись іде, іде і йде, і нікуди не приходить. Він її кудись веде». Вона відчуває, як висока трава лоскоче їй стегна. Потім відчуття лоскоту уривається, і вона бачить, що вони йдуть добре втоптаною стежкою, крізь хащі люпину. Стежка приводить їх до місця, яке скот називає гайком щасливих дерев. Елізі запитує себе, чи десь тут живуть якісь люди? Якщо вони тут живуть, то як вони це витримують, думає вона. Вона хоче знову подивитися, як підіймається надобрієм той моторошно гарний місяць, але не наважується. розмовляй під деревами якомога тихше», – каже Скотт. «Поки що все ніби гора, стало ліпше заздалегідь подбати про свою безпеку, аніж потім жалкувати. Цього чудового правила слід дотримуватися навіть на узлісі зачарованого лісу». Лізі певна, що не змогла би говорити голосніше за шепіт, навіть якби її попросили. «О, Скотте, єдине, що вона змогла себе видушити». Тепер він стоїть під одним із щасливих дерев. Воно схоже на пальму, але його стовбур дуже шкарубкий, покритий зеленим мохом, який схожий радше на вовну, аніж на мох. «Я сподіваюся, ніщо його не повалило», – каже він. «Він був у повному порядку, коли я востаннє сюди приходив. Це було в ту ніч, коли ти так на мене розгнівалася, а я застромив руку в ту ідіотську оранжерею. Ага, ось де він». Він тягне її зі стежки праворуч і поблизу одного з двох повалених дерев, які лежать поза гайком і ніби охороняють те місце, де стежка завертає в ліс, вона бачить простий хрест, збитий із двох дощок. Лізі бачить, що то, власне, не дошки, а дві планочки з якогось пакувального ящика. Надмогильного горбика тут немає. На тому місці, де він мав би бути, вона бачить радше заглибину, але хрест засвідчує, що це могила. На поперечній планочці акуратними літерами написано Пол. Спочатку я зробив цей напис олівцем, каже він. Його голос звучить дзвінко, але, здається, він долітає звідкись іздалеку. Потім я спробував написати його кульковою ручкою, але, звичайно, в мене нічого не вийшло. На такому нерівному і шкарубкому дереві. Маркером у мене вийшло ліпше, але той напис дуже швидко збляк, і нарешті я зробив його чорною фарбою. Я знайшов її в одному з полових ящичків для малювання. Вона дивиться на хрест у дивному змішаному світлі вмирущого дня та в дедалі густіших сутінках уже близької ночі, думаючи, наскільки вона спроможна думати. Усе це правда. Те, що нібито сталося, коли ми вибігли з-під дерева ням, ням, сталося насправді. Воно відбувається і тепер, але повільніше і ясніше. Лізі. Він унестями від радості – а чом би йому і не радіти? Він не міг прийти на це місце ні з ким відтоді, як помер Пол. Ті кілька разів, які він сюди приходив, він приходив безперечно сам один. Він відбував жалобу сам один. Я хочу показати тобі щось іще. Десь дзеленкнув дзвінок, але тихо і майже не чутно. Його звук видався їй знайомим. «Скоте? Що таке?» Він опустився навколішки у траві. «Що таке, люба моя дитина?» «Ти не чув?» Але дзвоник замовк. І немає сумніву, він зеленькнув лише в її уяві. «Та нічого, що ти хотів мені показати?» І подумала. «Так, ніби ти показав мені недосить. Він нишпорить руками у високій траві біля підніжжя Христа, але, здається, нічого там не знаходить, і поступово його дуркувата щаслива усмішка починає блякнути. «Може, хтось забрав?» Каже, він і враз замовкає. На мить його обличчя похмурніє, потім розслаблюється, і він вибухає напівістеричним сміхом. Ось де він. І хай я буду проклятий, якщо мені не здалося, ніби я вколовся об нього. Це так, ніби він із мене пожартував. Після всіх цих років, але ковпачок ще на ньому, поглянь на лізі. Їй здавалося, ніщо не може відвернути її уваги від споглядання чудес, які оточували її. Червоно-помаранчеве небо на сході і заході – а в горі дивовижне зеленаво синє склепіння неба, екзотичні змішані пахощі, десь знову слабкий дзенькіт якогось загубленого в далечині дзвінка. Але та річ, яку Скот підіймає вгору в останньому світлі дня, доводить, що вона помилилася, бо в руці він тримає шприц, якого дав йому батько, шприц, яким Скот мав би уколоти пола, якби хлопці прийшли сюди. На металі, біля основи голки, видно кілька плямок і ржі. Але в усьому іншому шприц здається новісіньким. «Це все, що я міг тоді тут залишити», – каже Скотт. «У мене не було фотографії. Ті діти, які ходили до віслючої школи, принаймні іноді фотографувалися». «Ти вирив йому могилу, Скотт, ти вирив її голими руками?» «Я намагався, і я вже вирив глибоку яму. Грунт тут м'який, але трава». Траву треба було виривати, і це сповільнювало мою роботу. Тут був старий, дуже міцний бур'ян. А потім стало смеркатися, і почувся регіт. Регіт? Як ото вгієн, такий бридкий і бридкий. Це сміюни, вони живуть у зачарованому лісі. зачарованому лісі? Це пол його так назвав? Ні, я. Він показує на дерева. Ні пол, ні я ніколи не бачили сміюнів близько. Ми тільки чули, як вони регочуть. Але ми бачили дещо інше. Я бачив дещо інше. Тут є таке. Скот дивиться на щасливі дерева, які швидко загортаються в темряву. Потім дивиться на стежку, яка швидко розтає в темряві, коли заходить у ліс. У його голосі звучить неприхований страх, коли він озивається знову. Нам треба скоро повертатися. Але ти зможеш повернути нас звідси, хіба не так? І з твоєю допомогою, безперечно. Тоді розкажи мені, як ти його поховав. «Я розкажу тобі про це, коли ми повернемося, якщо ти...» Але тихі похитування її голови уриває йому мову. «Ні, я розумію, чому ти не хочеш мати дітей, тепер я це зрозуміла. Але якщо ти коли-небудь підійдеш до мене і скажеш, «Лізі, я змінив думку, я хочу ризикнути, ми могли б це обговорити, тому що був Пол і тому що був ти...» «Лізі, ми могли б обговорити це тоді...» А інакше ми більше ніколи не говоритимемо ані про придурків, ані про психодіотів, окей? Вона бачить, якими очима він дивиться на неї і трохи пом'якшує тон. «Ідеться не про тебе, Скоте, принаймні не зовсім про тебе. Ти розумієш? Тепер ідеться вже про мене. Тут так чудово». Вона дивиться навкруги і тремтить. «Тут надто чудово. Якби я провела тут багато часу або навіть забагато думала про це, я думаю, що збожеволіла б від цієї краси». Тому якщо в нас мало часу, то, бодай, один раз у своєму довбаному житті спробуй бути лаконічним. Розкажи мені, як ти його поховав. Скот напіввідвертається від неї. Помаранчеве світло при західного сонця окреслює лінії його тіла, обриси його лопаток, лінію стану, вигін сідниць, довгу арку одного зі стегон. Він доторкається до поперечених хреста. У високій траві ледь видимий скляний циліндр шприца мерехтить, наче забута частинка сухозлітного скарбу. Я накрив його травою і пішов додому. Потім я не міг прийти сюди протягом майже тижня, я був хворий. Тато давав мені чогось поїсти вранці і давав суп, коли повертався з роботи. Я боявся побачити привид пола, але я ніколи його не бачив. Потім мені стало краще, і я спробував прийти сюди – Взявши із сараю татову лопату, але вона не захотіла піти зі мною. Я прийшов сюди сам один. Я боявся, що його можуть з'їсти звірі, сміюни та інші, проте вони його ще не чіпали. Тому я повернувся додому і примусив себе прийти знову цього разу з іграшковою лопатою, яку знайшов у старому ящику на горищі, де були складені також інші іграшки. Ця лопата не відмовилася піти зі мною. І саме нею я викопав цю могилу. Лізі червоною іграшковою лопатою, зробленою з пластмаси, якою ми гралися, коли були зовсім малі. Сонце вже закочується за обрій, і з червоного стає рожевим. Лізі кладе руку йому на плече і обіймає його. Руки скота обхоплюють її, і на мить або дві він ховає обличчя в її волосі. «Ти так його любив», – каже вона. «Він був моїм братом», – відповідає він, – «і цього досить». Коли вони стоять там у сутінках, які дедалі густішують, вона бачить щось інше. Чи їй здається, що бачить? Ще одну дерев'яну дощечку? Справді, той предмет дуже схожий на ще одну планочку, відірвану від ящика для пакування. Вона лежить одразу за тим місцем, де стежка залишає покритий квітами люпину пагорб, де блідофіолетовий колір тепер перетворюється на густіший темно-ліловий. Ні, там лежить не одна дощечка, а дві. «Може, це ще один хрест?» – думає вона. «Хрест, який упав і розламався?» «Скоте, тут іще хтось похований?» «Що?» В його голосі звучить подив. «Ні, свинтер у цій місцевості, звісно, є, але він не тут. Він перехоплює її погляд і сміється. Ой, ні. Це не хрест, це знак. Пол поставив його тут, ще коли ми грали в пошуки була і коли він ще міг сюди приходити. Я і зовсім забув про цей старий знак». Він випускає її зі своїх обіймів і поспішає туди, де лежать планочки. Проходить трошки стежкою, заходить під дерева. Лізі не певна, що їй це подобається. «Скоте, вже сутені є. тобі не здається, що нам час іти?» «Одну хвилинку, моя люба дитина, лише одну хвилинку». Він підіймає одну з планочок і приносить їй. Вона бачить на ній якісь літери, але їх дуже слабко видно». Їй доводиться піднести планочку до самих очей, перш ніж вона читає, до озера. «Озера?» – запитує Лізі. «Озера», – погоджується він. Воно було одним з етапів Була. Він сміється. І сам тепер десь у самій гущавині лісу, який він називає зачарованим лісом, і де ніч уже безперечно настала, перші сміюни підіймають свої голоси. Їх лише двоє або троє – але ці звуки вселяють Лізі більший жах, аніж будь-що, почути нею раніше в житті. Їй вони нагадують не витягієн, вони нагадують їй голоси людей, божевільних, закинутих у найглибші глибини якогось, заснованого в 19 сторіччі, Бедламу. Вона хапається за руку Скота, вгороджуючи нігті йому в шкіру, і каже голосом, який вона майже не впізнає як свій, що вона хоче звідси піти. Він повинен забрати її звідси негайно. Далекий, ледь чутний, десь дзеленчить дзвінок. Гаразд, каже він, викинувши планочку в бур'яни. Темний потік повітря над ними ворушить гілля щасливих дерев. Вони зітхають і поширюють пахощі сильніші, аніж пахощі квітів люпину. Густі насичені пахощі, від яких може розболітися голова. Це місце і справді стає небезпечним, коли споночіє. Біля озера там безпечно, там є пляж, лави, може навіть цвинтар, але... Інші сміюни приєднуються до хору, буквально через кілька хвилин їх уже десятки. Сміх деяких якось дивно раз у раз уривається і стає схожим на брязкіт розбитого скла, пробуджуючи в лізі бажання відповісти йому своїми зойками. Потім ці звуки знову стають тихшими, іноді перетворюючись на дивне чавкання, ніби вони брьохають по багнюці». «Скоти, що то за істоти?» – шепоче вона. Місяць над його плечем висить, ніби наповнена легким газом кольорова куля. Їхні голоси зовсім не схожі на голоси тварин. «Я не знаю. Вони бігають на чотирьох, але іноді вони...» «Та байдуже! Я ніколи не бачив їх близько, ніхто з нас не бачив». «Іноді вони що, скоти?» «Ходять на задніх ногах, як люди. Роззираються навкруги. А менше з тим». Головне полягає в тому, що нам треба виносити звідси ноги. Ти тепер хочеш, щоб ми забралися звідси, так? Так. Тоді заплющ очі і уяви собі нашу кімнату в оленячих рогах. Спробуй уявити її собі так виразно, ніби ми тепер перебуваємо в ній. Це мені допоможе, це допоможе нам обом. Вона заплющує очі і протягом якоїсь жахливої секунди не бачить анічогісінько. Потім бачить, як випливають із темряви письмовий стіл та інші столи коли місяць пробивається крізь хмари. Потім стає видно виткі троянди на візерунках шпалер, обриси ліжка і чути голосний, як у комічній опері скрегіт пружин щоразу, коли хтось із них ворушиться. Несподівано моторошні звуки істот, які регочуть у лісі, зачарованому лісі, у затоплених темрявою хащах, начебто стихає. Запахи теж стають слабшими. І якась її частина сумує – що їй доведеться покинути це місце, але насамперед вона відчуває полегкість. Полегкість для свого тіла, звичайно ж, та свого розуму, безперечно, але найбільше для своєї душі. Для своєї безсмертної довбаної душі. Бо хоч, можливо, такі люди, як Скотт Лендон, і можуть подорожувати до таких місць, як місячне коло, але така незвичайність і така краса не створені для пересічних людей, таких як вона якщо тільки вони не перебувають між палітурками книжки або в безпечній темряві кінотеатру. «Я ж бачила дуже мало», – думає вона. «Дуже добре», – каже він. І Лізі чує водночас полегкість і здивований захват у його голосі. «Лізі, ти молодець!» І саме на цьому уривається його репліка, але навіть до того, як вона уривається, до того, як він відступає від неї і вона розплющує очі, Лізі знає. «Я знала, що ми вдома», – закінчила вона і розплющила очі.